Bueno, vamos a Osancar. Vamos a Osancar. Vamos a nuestra correspondente Elía Becerrea. Be, Fernanda Fallona Neira. Muchas gracias y muy buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, un poquito más tarde porque resulta que antes intentábamos, pero bueno, alguna cosa ahí. Intenta... Eh, no alguna trequedanza, como di Me Algún... preocupa esto, que a veces no es coita su... Sí, o ten... bueno, alguna trequedanza tre como día aquí armando de vez en cuando, pero que no tiene nada que, que, que ver. Las tecnologías, si fuera sí. una persona se hace encargada de despertarme, ¿no? Bueno, Fernanda, de de muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo, cómo va eh, esa es... semana? como qué, ¿Qué te has escollido? Pois, bueno, sabedes que estamos por fin no outono, oh, en tempo sí. de defuntos. De eh, quería destacar, pois, em, a cantina que existe no Valdoneira, mm. que chamanlle, chamanlle o Taberneiro, e é un home de Inocencio Álvarez, con 90 anos, que continúa a rexentar, o que parece que pode ser uns dos, dos negocios máis antigos de, de toda España, que mm -hmm. estén activo non. Mm -hmm. Que se saiba que está en activo. Entón, esta pois pues, é unha cantina que hai nun, nun lugar chamado Pena, que, que pertence a Baralla. Na carretera, que se, na, carre, na estrada que xería de Baralla ao Cádamo. Se non Pena non se Rubia? Muitos. En Pena Rubia, exactamente, e chama bueno, ali a Pena. Sí, sí, sí. En Pena Rubia, eh, sí, Baralla, sí. no que é o quilómetro seis, me parece. Sí, sí, sí, sí. sí. Da, da estrada pois entre Baralla e Valeira, polo Valdoneira e aí sí, está sí. o Taberneiro, que rexenta Innocencio Álvarez con 90 anos, non? E a a bueno, pois Uxía Carreira, que foi a xornalista da Voz, que fixo a investigación, pois parece ser que hai unha persona de Baralla que se puxo a recopilar datos, eh uh -huh. veu que na, no catástro do marqués da d'Anxenada figuraba do ano 1753 Esta cantina que lle chamaban Taberna do Val uh -huh. E eh, eh, bueno, eh, continua pois vendendo estanco, tabaco, uh -huh. eh, ultramarinos e eh, tamén bebidas eh, Ademais vai tase de, de comer uh -huh. Eu levo pois moita xa, bueno, hai máis de 20 anos que a coñezo De feito tamén lle tiña feito un, unha reportaxe hai 13 anos no 2010 uh -huh. E... Eh, eh, Cambiou porque fixera unha reforma, nos eh, chamábamos aquí por esta zona a, a dos galos, a casa dos galos, uh -huh. porque íbamos comer ali eh, todos os anos, facíamos os profe, aos, aos profes do Ies de Becerrea unha comida, uh -huh. e eh, eran galos caseiros, sí, campeiros. Sí que non os facían, pois, ali... E, e, bueno, tamén é un sitio moi frecuentado polos pescadores de Oneira, eh, que cando van, pois, de pesca, van alí a facer eh, comidas. Uh -huh. Fixaronlle, pois, unha reforma, porque xa non ten a mesma cara logo que tiña a mañar un comedor, además, cunhas mesas de madeira enormes, que feitas uh -huh. que son preciosas, porque... Eu lembro-se así con distinta... Non só a madeira dun árbore, senón de varias, non? Mm -hmm. Cocalves, as vetas e a contraste de... De, eh, de cores. De cores, sí. Pois, non sei se o conheceres, pero é un lugar moi interesante onde pois vos recomendo que vayades a, a tomar un viño mm -hmm. ou ben, pois penso, supoño que siguen dando comidas con os postres caseros que fae a moller de inocencio que están espectaculares. Ajá. Eh, Eu xe que unha temporadinha que non vou, vou, pero é un momento bom para pois, pa, pa recordálo. Claro que sí. sí. Ademais, sendo un ademais, dos, dos, dos ademais eu que paso prediño e dei desa mesma parroquia foi a, a última mestra que tuve. Ah, ah. moi ben. E que parroquia? Chamas a parroquia pena Rubia, ou non? Penas Rubia, sí. sí. Está xusto no que sería a confluencia no límite dos concellos de Bezarrea Valeira e Baralla. É, exactamente máis ou menos, non, sí, sí, ma, que, que ou menos, si. Sí. Moi de paso, porque incluso a xente de Navia de Suarna tamén sí. vén por, por esa zona, máis ou menos da condominio, sí. aunque non sí. exactamente, non, pero é un lugar que foi toda a vida de paso e temos ese ese local que eu xa intuía que polo que dicíamos veciños cando mm. fixera que la reportaxe que podía ter como 200 anos sí. e non iban mal porque supois hai constancia dende 1753. Eh, e eso e que e que Eh, inactivo, o sea que parece sí. que pode ser un, pois, pues, quizás o, má, o local inactivo dos máis antigos de, sí, sí, de España. Sí, ¿no? sí, sí. E, pues... bueno, quizás é momento tamén de lembrar mm. si vos parece, non? Mm. Eh, claro. Aproveitando, pois, pues, outros locales que Eh, teñen estas características de ser cantinas mm. ou rurais e, mm -hmm. bueno, en San Román de Cervantes continúa aquello chamamos dos tanqueiros eh, sigue estando frecuentada tamén todo por xente, xente xa maior que xa sen poden estar subilados pero que continúan non mm -hmm. ou en Catroventos tamén hai un sitio pa comer que é moi frecuentado sempre hai xente ali, eu subo a bici vas, vas, vou comer sí. e sempre, sempre está chea e tamén pois pues esa cantina que todavía non pechou, gracias a Dios, ¿no? Sí. E despois tamén en Cervantes no val o que sería o río Cancelada, Cancelada sí. de riba, sí. porque Cancelada de baixo é esa súa zona que tira máis a a túa zona de de no Navia, total, non, de, sí, de Navia. Pois aí temos a Casa Roxo, sí. onde están e Pepe e, e Isabel, que tamén tampouco están jubilados dando comidas e se sí, sí, come xeñial sí. compostos tamén riquísimos uh -huh. e despois está en doiras a cantina de a casa de Eduardín sí. que son moitos irmáus, tamén cómese moi moi. Sí, cómese moi ben, eh come se moi ben aí e además hai un rapaz que traballa mepa que na Cruz Vermella, a eh, protección civil e algo deso. Miguel, que é o fillo de Eduardín, sí. bueno, e sí. agora e eh, e aunque tamén, pois pues, mira, é unha idea de, de que o poidades contactar uh -huh. eh sí ahora que o nomeas, sí. a verdad que está facendo en, en, en protección civil, creo. Sí, sí protección civil. Y está facendo un traballo que, sabedes, que de voluntariado, claro. bueno, que é eh, realmente encomiable, porque sí. eu ainda estive por ali e é unha pasada, bueno, facendo unha ruta, falando con el este verán, ah. e é unha pasada o que me conta, e o que... es decir o traballo que está facendo, porque hmm. as distancias, vos sabedes, a dificultade de esplazar. Sí, ¿no? claro, claro. E, pois, pues, contame que estivo en varios rescates na montaña, decían sí. que é moi frecuente que veñan sendeiristas, e que sí, como eh? as rutas non están marcadas nos ancares, que son que... un pouco así sí. penoso, sí. pois pues, que é moi frecuente que se perdan, non? porque E pues... claro, hai baixa niebla ou o que sea, e, sí. bueno, xa fixeron varios rescates, incluso un profesor tamén de lugo que lle pinchou unha víbora sí. eh, Me parece que foi o tono pasado No tono pasado foi E, eh, bueno, hai estivos, cárcel, facendo unhos traballos que, a verdad, que son bastante... que sustituen o que sería un equipo de bombeiros ou sí. tal, que non existe para, sí. para a zona, non? E sí, sí, a verdad sí. que é unha persona moi interesante o que porque, um, quizás podemos contactar, verdad, con el, sí. pois, pues, para facerlle unha entrevista. En, eh, sí. En pois pues sí, unha boa, boa idea, sí, sí senyor. Sí, sí, sí. Ademais, eu tiño o de del, quero falar con el vale. eh, de moitas outras cousas. Pois... Pues, Sí. Eso intentaremos, veña. Mais. Y, y si queres pois, pues, bueno, eh querer pa pechar, si queredes, sí, sí. aquí. Pois lembrar unha porque estamos por difuntos, ven aí, non? Así. Claro, claro, claro. E sabedes que anda a Santa Compaña por aquí, por estas terras, non? Sei sí, <ríe> que en Galicia é que... moi... Eh, algunos sintena, pero sí. ver é difícil de ver, pero bueno. <ríe> que venga aí, bueno, bueno, pero síntena. a verlas hai, las ailas, non? Sí, sí, sí, sí, sí. sí. sí sintena, Pois pues, agora é o momento, polas noites, que son xa os días cortos, claro en, polas, sí, polas claro. noites, non? E hai un, unha lenda que dice, que di, que se te atopas con ela pola noite no. pois que o que tens que facer é dibuixar un círculo en no el suelo, eh, meterte dentro eh, de él, axé un llarte, y quedar ah. quietiño ahí, quedar quietiño eh, quedar ahí. Es quedar quieto rezando, sí, sin sí, tomar cinco sí, sí. libras. Sí, sí. Eh, vas de bravucón o de valiente, no lo vas, alá te levan con él. ¿no? Eso. No, <risa> si es Está lenta. Sí que, sí, sí, sí. que oi nasi lembra pois pues, con ocasión d'esta de de bueno, de de antes cando os arrieros andaban por aí sei que algún deles pois pues, o oh, mm, eh, quedou <ríe> sí. a, a, no, no medio do camiño porque tocaronlle na espalda e eh, hasta o día seguinte non, non saíu de alí porque <ríe> cando ao alto mirou para atrás de dicho eh, no, ai non era a santa compañía era unha silva carallo oi <ríe> <ríe> todos modos Ven, cala, cala. <risa> <risa> bueno, pues de esas cosas pasaban muchas, antiguamente Ay, Sí, verdad Sí, sí O que es humedo, ¿no? Que sí, pare, sí, sí Humedo sí. es libre, cada uno tiene lo que quiere <risa> Sí Bueno sí, sí. Pues bueno Peña Pues, buenas tardes. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias Fernanda, un una grandes, aperta grande tanto. eh a vernos que Exactamente. Que, que sí. seguiremos en contacto. Pues, venia, que te una chao. feliz semana. Igual, sí. chao. Chao, chao, chao. Vamos a poner un poco de, eh, de de música. de seguida intervimos, vamos a dar. é o crisol e a sorte é o meu suporte sobe baixa o sal cae o chango a vida vai nas a a só